Anak-anak fiil Dini, A'azzukum Allah, kumuslimin, Rahimani, warahimukum Allah. Kita masih pada pembahasan tentang mizan, tentang timbangan amal kebaikan, dan bahwasanya siapa yang beramal saleh, maka dia sendiri yang akan mendapatkan kebaikannya nanti yom qiyamah kiamah. man asaa' dan siapa yang berbuat jelek maka akibatnya juga atas dia sendiri Allah katakan man amil asalihan falinfsih wa man asa'a fa'alayha siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya dan siapa yang berbuat jelek juga atas dirinya kerugiannya kejelekannya akan dirasakan oleh dia sendiri fal ansabu la tughni syai'an Adapun nasab-nasab Tidak bermanfaat Sedikitpun Turunan siapapun dia Anak siapapun dia Dari suku apapun Bangsa apapun kabilah apapun, Yang akan Menguntungkan dia yumal qiyamah Adalah amalan dia sendiri Setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah katakan dalam ayatnya Fa'idha nufiqo fil suri falaa ansaba bainahum yawma idin wala dan jika ditiupkan sangkakala fala ansaba bainahum maka saat itu tidak ada lagi nasab-nasab enggak -nasab. ada lagi hubungan kerabat hubungan keturunan wala yatasaalun dan mereka enggak akan saling tanya Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Lekulimbrein minhom yaumaidin sya'nnun yugni. Masing-masing orang saat itu memiliki urusan yang yugnihi ankulil ahad. Yang menyibukkan dia dari siapapun. Dia tidak bertanya, tidak memikirkan kecuali dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kata Allah, Fa manzakulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangannya, Fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah yang akan mendapatkan falah, kebahagiaan, kejayaan, keuntungan yang melqiyama. Sebaliknya, Wa man kafat siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, Fa ulaika aladdin Maka mereka lah yang akan merugi Khosiru anfusahum Merugikan diri mereka sendiri Fi jahannama khalidun Mereka di dalam neraka jahannam Dalam keadaan kekal di dalamnya muslimin, Rahimani warahimakumullah Kata Syekh Rabi'i Hamudahullahu ta'ala dalam syarahnya Dalam penjelasannya Faman taqlat mawazinuhu Ay amaluka As-salih tentunya Yani amalanmu Barang siapa yang berat timbangan amalnya Yang baik Bahwa mahurun najah Berarti amalanmu adalah Salah satu Dari penyebab Apakah dia akan selamat Atau akan celaka Amal kita sendirilah Yang akan menjadi sebab Sababun najah atau sababul halak sabab berdukhulil jannah atau sabab berdukhulil nar akan menjadi sebab masuk surga atau sebab masuk neraka amalanmu baca rahmatin min Allah wa fadzlih setelah rahmat dari Allah setelah fadilah dari Allah maka sabab musababnya adalah amalan. Faman thakulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya? Eh, kawan ini fedi na azookumullah di kita ahlu sunnah wal jamaah beriman adanya timbangan yang menimbang amal kebaikan. Jangan tanya kaya apa, jangan tanya bagaimana, karena beritanya dalam Quran, beritanya dalam Sunnah. Kita tidak tahu rinciannya seperti apa, tetapi mizan. Timbangan amal kebaikan disebut bukan sekali dalam Quran. Apalagi dalam hadith disebut sekian kali. Maka aman nabihi kullun min indi rabbina. Maka kita katakan kami percaya. Kami beriman. karena semuanya dari Rabb kami. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahu. Katakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada nabinya alaih salatu wassalam. Qul innal khasirin. Alladzina khasiru anfusahum. Katakan orang-orang yang paling merugi. Adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. mencelakakan dirinya sendiri. Yomel qiyamah. Di hari kekekalan. Allahu Akbar. Hada al khusranul adim. Allahu Akbar. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Wa amwal Wa mulk Wa duel Wa sawarih Wa ta'irat Wa qadifat A'biratil qarat Wa ila akhirihi La tughni minallahi syai'ah Ini kerugian yang besar Kalau timbangan amal baiknya enggak ada Maka itu kerugian besar Harta yang melimpah Kekuasaan, kerajaan, sawarif, peluru-peluru kendali, pesawat-pesawat tempur dan berbagai macam peluru kendali antarbenua sekalipun dan lain-lain yang mereka sebutkan sebagai kemegahan, la tughni minallah shay'a tidak menguntungkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabin nihayah latuhni anhu syai'ah Pada akhirnya Yang akan ditanya adalah amalanmu Pada akhirnya akan ditimbang setiap manusia Dan sudah pernah kita sampaikan bentuk-bentuk Model-model timbangan Ada yang ditimbang orangnya Ada yang ditimbang lembaran catatannya Wallahu a'lam bihi Allah yang lebih tahu tentang kaya apa dan seperti apanya Rasulullah Sallam ketika melihat para sahabat Mentertawakan Abdullah bin Mas'ud Karena kakinya kecil Betisnya kecil sekali Mereka tertawa Kata Nabi apa yang kalian tertawakan Sesungguhnya betis itu nanti Yawmal Qiyamah Lebih berat dari gunung Uhud Karena kaki tersebut dipakai dalam jihad fisabilillah kaki tersebut dipakai berjalan ke masjid kaki tersebut dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat kebaikan membawanya untuk beramal saleh membawanya untuk berkata membawanya untuk ber... berjihad fisabilillah berdakwah jadi berat ada orang yang gemuk ditimbang yaumul qiyamah enggak ada beratnya sama sekali karena badannya yang gemuk sehat kuat tidak dipakai untuk amal saleh, maka ringan. Beratnya tergantung pada amalan salehnya. Ini salah satu bentuk-bentuk timbangan disebutkan dalam hadis. Adapun seperti apanya nya wallahu ta'ala a'lamu biṣ-ṣawāb. Maka apapun yang kalian miliki, amwalun wa mulkun wa duwalun wa ṣawarikh, harta benda kekayaan, kekuasaan negeri, negara wasawari dan segala macam pesawat-pesawat tempur dan juga peluruh-peluruh kendali antarbenua itu enggak akan ada ukuran apapun Yomel Qiyamah enggak dihitung sedikit pun bahkan tidak mempengaruhi timbangan yang akan mempengaruhi timbangan adalah amalan saleh. Penguasa tertinggi, penguasa besar di dunia dengan rakyat jelata yang miskin yang tidak memiliki apa-apa ditimbang yaumul qiyamah bisa jadi yang lebih berat adalah rakyat yang miskin tadi yang tidak memiliki apapun. Karena timbangannya mengukur amalan saleha, karena timbangannya mengukur amalan salehnya yang dia kerjakan. Kalau seseorang sudah masuk neraka. Apa yang dia bisa upayakan? Apa yang dia bisa pakai dari hartanya dan kekuasaannya? Saat itu semuanya hilang. Bahkan mereka-mereka yang katanya memiliki pembela-pembela. Saya sudah meminta pembelaan dari wali fulan, wali fulan, wali fulan. Ditanya, Aina syuraka ukum. Aina, makun tuntas umun mana yang kalian dulu mengaku aku akan membelamu? Mereka menjawab baluana hilang dari kami, tidak ada mana mereka. Yang katanya membela semuanya berkata nafsi, nafsi diriku, diriku. Hartanya tidak dibawa, hancur bersama dunia ketika dihancurkan oleh Allah سبحانه و تعالى يوم القيامة. Mana kekuasannya? Sudah hilang kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam bumi, menggoncang-goncangkannya dan menyatakan Anal Malik, Anal Malik, Aina Muluk Dunia, Akulah Raja, Akulah Penguasa. Mana Raja-Raja Dunia? Allah tancang. Karena memang sudah tidak ada lagi saat itu yang disebut penguasa, yang disebut dengan petinggi nada. Semuanya hamba Allah. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam ayatnya dalam surat Al-Haqqah. Ketika seseorang masuk neraka, kata Allah, akan berkata ma aghna anni maliyah. Halak anni sultaniyah. Kuduh, faghuluh, thumma aljahim asallu. Kata Allah, Ia berkat ma'agnani malia. Sungguh ternyata, enggak menguntungkan aku hartaku. Ma'agnani tidak membantu apa-apa untukku hartaku. Halakannya sultaniah dan hilang pula kekuasaanku sultaniah, sultan kekuasaan. Maliyah mal harta. Enggak bermanfaat hartaku dan enggak ada untungnya kekuasaanku. Apa kata Allah? Khudhuhu faqullu. Ambilah dia, tangkap mereka, belunggu mereka. Thumrjihim sallu kemudian lemparkan ke dalam neraka Jahim. Thumma fi silsilatin daruha 70 fasluku. Kemudian diikat dengan rantai yang rantai-rantai itu panjangnya 70 puluh dirah. Innahu kana la yu minu bil lahil Mengapa orang ini dia ada pada Allah dilemparkan ke dalam neraka jahim? Innahu kana la yu minu bil lahil Karena dia tidak beriman pada Allah alaudim. Wallayhudu ala taamil miskin. Karena tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Paleisallahu liyau maha huna hamim. Mas saat itu kata Allah tidak ada baginya hamim. Hamim orang dekat, hamim teman dekat, nggak ada. Yang dulu di dunia teman dekat saya orang soleh, waliun min auliaillah. Bahkan orang dekat saya adalah sheikh al alim, al salih, al daqir, al sajid, as saim. Ahli puasa, ahli sujud, ahli, ya buat dia keuntungannya, kena amalnya amalan dia, kamu amalan kamu. Maka Allah katakan dengan tegas dalam ayat ini, falain salahul yawma, hauna hamim. Mereka tidak memiliki sekarang ini, hari ini, yang di malkiyah mah nanti, tidak memiliki hamim kerabat dekat yang bisa menolong. Walla ta'amun illa min ghuslin mereka tidak memiliki makanan apapun kecuali dari azab. La ya'kulu illa Tidak memakannya kecuali orang-orang yang mukhti. Kalau dimakan malah menyakiti kerongkongannya. Tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan dahaga. La yusminu wa la yughni min ju' Tidak memberi jadikan samin, jadikan gemuk. Tidak pula menghilangkan lapar. La yusmin wa la yugni minjur. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Ta'amul ethim. Makanannya para pendosa. Yang sangat mengerikan. Qala. Dikatakan ma'agna'anni maliyah halaka'anni sultaniyah. Itu yang menjadi dalil. Tidak bermanfaat bagiku hartaku. Kata mereka. Tidak bermanfaat bagiku kekuasaanku. Suma hadihi. Al-hasarat. Al-latih tulahikuhu. Al-iqam. Itulah. Al-hasarat. Penyesalan. Di dunia merasa bangga. Di dunia merasa hebat. Di dunia merasa yakin saya pasti akan selamat. Karena maliyah. karena sultaniah. Karena Hamim yang dimilikinya, karena Ansab saya turunan Wali, saya turunan Habib, saya turunan Fulan. Ternyata yang melkiyamah yang ditanya adalah amalanmu, yang ditimbang adalah amalan solehmu. Ekroni firna azza kumallah akhirnya menjadi penyesalan. Yang tulah fikuhul hukab yang diikuti dengan balasan al alim yang sangat pedih الذي يحيق به memang pantas baginya wala yughni anhu min malin aw wa ila tidak bermanfaat baginya hartanya tidak pula kekuasaannya dan lain-lainnya fal al amalus salih maka amal yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi adalah amalan salih siapa yang ringan amalannya maka dia celaka amalan apanya amalan salehnya Faman Zakulat, siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia yang akan berbahagia. Ini berat timbangan amal baiknya. Wabarakatuh. Semoga Allah SWT memantapkan kita, mengokohkan kita di atas iman. Wajibkanil amal saleh. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk beramal dengan amalan yang saleh. Wahyaja Allah Nami Naladin ayat kulul al jannah dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga. tanpa hisab tanpa azab Inna hu samiud duaa. Ikhwan ibdin azza kumulla. Kalimat sembun. Atasabuna alfan min hadhi al ummah. Wama Kita berharap kita masuk ke dalam tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab yang dalam riwayat Tirmidzi disebutkan wujuhuhum kal qamari al qamaril leila telbedri wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. 70,000 orang mungkin dengan para sahabat para tabiin dan pengikut mereka habis 70. Tetapi alhamdulillah disebutkan dalam hadis lain. Fastazadtu Rabbi aku meminta tambahan pada Rabbku. Fazadani Min kuli Alfin maka ditambahkan untukku setiap seribu tujuh puluh ribu. Berati tujuh puluh ribu ah, tujuh puluh, dikali tujuh puluh ribu. Itupun masih ada riwayat berikutnya Fazza Zaturambi kemudian aku meminta lagi pada Robku agar ditambah Fazza Denny Talas hisyat min Hasyiati Robbi maka ditambahlah. Untukku, tiga cidukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini tidak bisa lagi diukur dengan ukuran hitungan angka. Karena kita tidak tahu kaifiyahnya, tidak tahu datnya, dan itu adalah perkara yang raib. Maka berharaplah, jangan putus asa. Ya Allah masukkan kami ke dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya Allah masukkan kami ke dalam jannah. Ketika kita berdoa disunahkan untuk meminta yang paling tinggi. Ketika meminta surga disunahkan untuk meminta firdaus. Siapa yang meminta surga, mintalah surga firdaus. Karena itu adalah yang paling tingginya. Maka jangan sebaliknya. Jangan berkata seperti orang-orang yang mengkiaskan. Meminta kepada Allah dengan meminta kepada manusia. Kias batil. Mengapa kias batil? Bagaimana mengkiaskan Allah yang maha kaya dengan makhluk yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mengkiaskan Allah yang arhamar rahimin, yang maha penyayang dengan manusia yang kadang pelit. Bagaimana mungkin mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang sangat berbeda. Maka jangan dikiaskan Allah dengan makhluk. Jangan berkata, "Kamu kalau minta jangan tinggi-tinggi sedikit aja ya Allah, masukkan aku dalam surga. Yang paling belakang enggak apa-apa." Salah, doa seperti itu. Apalagi doa yang tidak meminta, "Ya Allah, kalau Engkau masukkan ke surga ya enggak apa-apa, ke neraka ya aku sedih." Hanya itu saja. Aku enggak kuat di neraka, tapi aku enggak pantas di surga. Kamu minta apa nggak minta? Minta. Siapa yang yas al-jannah al-firdaus fa alaha. Siapa yang meminta surga Mintalah surga firdaus, karena itu yang paling tingginya. <tinywa khawat> Alquran itu Maka ketika meminta, minta yang paling tinggi, yaitu masuk jannah tanpa hisap tanpa adab. Asaruna Siapa itu? Tujuh ribu orang yang masuk jannah. Tanpa hisap, tanpa adab Karena namanya meminta, pasti ada usaha Orang kalau meminta Harus berusaha Ya Allah, aku ingin selamat Berusahalah untuk selamat Ya Allah, aku ingin mendapatkan Darimu pahala Ya berusahalah untuk beramal saleh. Taib, kalau kita meminta masuk jannah Tanpa hisap, tanpa adab Bagaimana usahanya? Usahanya berupayalah menjadi seperti mereka Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW Masuk surga tanpa hisap, tanpa adab itu dalam hadis yang sahih. disebut ke dalam kitab-kitab sahih. Rasulullah SAW menyatakan. Tentang dari umatku ada 70 ribu orang yang masuk jannah. Tanpa hisap, tanpa azab. Rasulullah SAW berdiri masuk ke rumahnya. Para sahabat bertanya-tanya. Kira-kira siapa? Orang yang berbahagia. Masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Berdiskusi mereka. Mungkin yang begini, mungkin yang begitu Karena mereka tahu Dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Orang yang masuk surga pasti karena amal Maka mereka bahas amalannya Mungkin mereka yang beribadah terus Sejak kecilnya Sedangkan kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Atau mungkin orang yang begini, orang yang begitu Sambil Rasulullah SAW keluar Ya Rasulullah Kami membicarakan 70 ribu orang tadi Yang masuk surga tanpa hisab Tanpa azab Siapa mereka dan apa amalan mereka? Nabi menjawab: Humuladina, layasteruna, wallayatuyyron, wallayatwun, wala Rabbihim yatwaklun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta dirukyah, dijampik, walayatuyyron dan tidak pernah menganggap sial. Pada sesuatu apapun, angka atau hari atau bulan atau apapun atau tempat tertentu, walayak tahun dan tidak memakai pengobatan dengan kay besi panas yang menganga. Walarabihim ya tawakalun dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Masya Allah, mereka inilah lah. Yang dikatakan 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisad, tanpa adab. <tuh> Siapa diantaranya? Okasya bin Mehsan. Okasya bin Mehsan. Kok bisa tahu namanya ada di dalam 70 ribu orang itu? Karena dia ketika Nabi menyampaikan hadis ini berkata, Ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Nabi menyatakan, Anta minhum, engkau termasuk diantaranya. Ternyata Okasya bin Mehsan. bin Mehsan adalah seorang mukmin yang saleh yang selalu berjuang di jalan Allah SWT... sampai terbunuh syahid radhiyallahu taala anhu wa arbahu ya'ni rasul sallallahu alaihi wa ala alihi min hadhihi al-ummah 70000 min ghairi hisab wa la 'adab maqsudnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya Adanya tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hitap tanpa azab. Wadahul ali sallallahu alaihi wasallam menzilahu fakadu fakal bagduhum hum ashabu muhammadin sallallahu sallam. Rasulullah Sallam kemudian masuk dan para sahabat berdiskusi berbicara. Sebagian mereka berkata mungkin yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah. Yang lain berkata, hum abnauna, bahkan bukan kita, tapi nanti anak-anak kita. Karena mereka sejak lahir dewasa di atas sunnah dan selalu beribadah pada Allah. Mawaqau fi shirk. mereka tidak pernah mengalami kesyirikan. Qalu kadawaka, mereka berkata begini dan begitu. Kul wahidin yufassir hasbama masing-masing menafsirkan dengan apa yang mereka pahami karena mereka sudah berkeyakinan tidak mungkin masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Kecuali ada amalan yang istimewa. Ini Barakulahu Fikm. Tidak mungkin ada orang yang masuk surga. Tiba-tiba tanpa ada sebab amalan yang salih. Maka yang dibicarakan oleh para sahabat. Apa amalan mereka dan siapa mereka. Fakharaja Rasulullah S.A.W. Maka Nabi pun keluar alaih salatu wassalam. Dalam keadaan mereka sedang berbicara. Fasalahum. Kalau mereka menjawab hadis Nabi hadal hadis, aradu an yubayyin lahum maknahu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadisnya dan ingin menerangkan pada mereka bahawa yang dimaksud dari 70,000 orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta dirukyah dijampi walaupun dengan rukyah syariyah. Sebab kalau memakai rukyah rukyah bid'iyah Pakai kata-kata yang tidak dipaham. Atau pakai ucapan-ucapan yang tidak dikenal. Maka itu bukan hanya makruh. Tetapi itu adalah haram. Bahkan bisa jatuh ke syirikan-syirikan. Tetapi ini maksud adalah. Jampi-jampi yang syari. I. Boleh merukyah. Tetapi tidak boleh meminta dirukyah. Yang kedua tidak bertatayur. Tidak menganggap sial pada satu perkara tidak berkata kalau angka 13 berarti sial atau bulan safar berarti sial atau hari uh, Kamis berarti sial ila akhir. Walayaktawun dan tidak memakai pengobatan dengan kiai. Karena mereka selalu bertawakal pada Rabbnya. nya Wattawakkul ma anna ruqyah barakallahu fikum adalah menggantungkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rukyah, boleh. Merukyah, boleh. Meminta di rukyah, boleh. Tetapi meminta di rukyah, makruh. Sebaiknya jangan. Tetapi kalau yang minta di rukyah, apa-apa, tidak -apa, dosa. Sama dengan memakai pengobatan dengan kaih. Rasulullah SAW sudah menyatakan, Akhiru dawa al-kaih. Pengobatan terakhir adalah kain. Besi panas ada yang lurus begini. Ada yang berbentuk setengah lingkaran. Ada yang berbagai macam bentuk. Ada yang untuk dijidat sini. Itu yang yang struk. Lidahnya menjulur keluar. Tidak bisa menarik kembali. Begitu dirukyah di satu tempat. Langsung masuk lidahnya. Syarafnya bekerja semua. Itu cara pengobatan terakhir. Akhirun dawa. Berarti boleh. Sesungguhnya dia boleh. Tetapi sebaiknya jangan. Berarti apa hukumnya? Makruh. Demikian pula tetoyur. Kalau belum. Ambo ka awradak. Kalau belum membawa kamu berangkat. Atau membawa kamu berhenti. Kalau sudah membawa kamu berangkat. Atau membawa kamu berhenti. Berarti engkau sudah jatuh dalam dosa. Misalnya. Ketika kamu Dapat hotel nomor tiga belas, aduh tiga belas, hatinya gelisah. Berarti ada ada totoyur pada dirimu, tetapi belum dosa, belum. Kapan dosanya? Kalau sampai dia berkata, saya minta kamar lain ajalah. dosa. Ya. Kalau kamu mengatakan membalasnya tidak, ya. aku tetap di sini, aku yakin gak ada apa-apa. Bantah sendiri maka belum dosa. Apa yang ada di pikiranmu, kegelisahan dalam hatimu tidak menjadi dosa selama ma ambol kau redak selama tidak membawa kamu nggak jadi dan nggak bawa gak menjadikan kamu berangkat. Wah ini hari baik berangkat dosa. Aw oh, ini hari jelek nggak jadi maka dosa. Tetapi kalau terpikir tapi dia lawan maka itu tidak dosa. Ikhwan Ibnu Naazh berarti orang-orang yang di dalam ribu orang ini yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab adalah orang-orang yang dalam keadaan penuh tawakal, tawakkalalllah. Walaupun angka 13, jangan pedulikan. Tawakkalalllah walaupun ini hari di bulan Safar, walaupun ini adalah hari Kamis, walaupun ini adalah hari ini hari itu, ini Jumat Twiwan tak agusannya, tawakal Allah. Berarti orang-orang ini digambarkan betapa tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kaitannya, kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas, timbangan. Artinya ada orang-orang yang tanpa dihisap, orang-orang yang tanpa dihisap dan tanpa diada pernah syurga. Ini khuan ibn Azza Allah keistimewaan para 70 ribu orang ini Yang dikatakan wujuhuhum kalqamari laylat al-badri Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama Berarti siapa yang ingin mendapatkan Kesempatan untuk masuk di dalam golongan 70 ribu orang tadi Tinggalkan yang haram Bahkan yang makruh sekalipun Rukyah lewat muhrara. Rukyah tidak haram. Rukyah syar'iyah lah syurutuha. Rukyah syar'iyah itu ada syarat-syaratnya. Fahamlah yang terkun. Tetapi mereka tujuh ribu orang ini tidak pernah meminta di rukyah. Ikhwanul Muslimin Azam. rukyah ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus dengan kata-kata yang dipaham yang di dalam disebut di dalam Quran atau Sunnah. Tidak dengan kata-kata yang tidak dipaham. Abra kadabra apa itu artinya? Atau bim salabim apa artinya? Kalimat-kalimat itu kalimat yang tidak dipaham. Atau kumat kemit dengan kalimat yang tidak jelas. Tak boleh. Yang kalimat yang jelas. Seperti merukyah dengan ayat kursi, merukyah dengan al-fatihah. Al-kawni bina azza wa jalla itu boleh. Tetapi kalau meminta di ruqyah lain. Mengapa lain? Karena berarti engkau cenderung pada orang lain. Bukankah kamu bisa baca sendiri? Oh tapi dia lebih soleh. Kenapa kamu gak jadi soleh? Seperti dia. Atau lebih. Disitulah perbedaannya. Sehingga barakallahu fiikum Orang-orang yang mulia dan tinggi. Yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab adalah orang-orang yang penuh tawakal pada Allah, maka mereka tidak meminta diruqyah diana indahum tawakkul karena mereka punya tawakal tawakkal layaktaun, demikian pula tidak memakai kei, pengobatan dengan besi panas aliktiwa indah hajah, jahiz, walaupun hukumnya, pengobatan dengan kei, kalau dibutuhkan, tidak mengapa Lakonnya terukonahurajaahad aswab, tetapi mereka meninggalkannya karena berharap pahala tadi, balasan yang istimewa tadi. Fayu jazihimullahu tabarakatuh taala yaman al qiyamah, anhum yadulul jannah bekeri hisabin waladab. Maka mereka mendapatkan dari Allah balasan yang sangat tinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Nusullah taala ayat alana minhum amin. Wal miszan, lauh kifatan. Kembali pada pembahasan mizan. Timbangan memiliki kifatan. Kamalul dan Filhadi, ini salah satu bentuk timbangan adalah timbangan yang memiliki dua tangan. Lauh kifah. Satu kifah, lembaran-lembaran catatan kebaikan. Kifah yang lain, lembaran-lembaran catatan kejelekan. Kemawar ada fil hadis, sebagaimana sebutkan dalam hadis Rasulun Yatiu Melquyama Wallahu Dzunubun. Sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan, Yaitu hadis betokah seseorang yang membawa dosa malah sejillat memenuhi catatannya sampai 99 lembar catatan dosa kulu sejilin modal besar masing-masing lembaran sejauh mata memandang. Tisahatan wa tisgunya sejillat. Kuluhamali atun bil semuanya penuh dengan catatan dosa, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Fa'akululah Allah berkata kepadanya hal tun kilsai min hada. Apakah engkau mengingkari sedikit dari sesuatu ini? Fa'akululah ya Rabbi. Orang itu menjawab tidak, wahai Rabku. aku tidak mengingkari sedikit pun. Fa'akululahalakarudrun. Apakah engkau punya alasan? Atau engkau punya kebaikan? Orang itu menyatakan, La Ya Rabb, tidak La Ya Rabb. Halakah hasanah? Apakah engkau punya kebaikan? Sayaskut. Orang itu diam, tidak berbicara. Fayaqulullahu bala, Laka indana hasanah? Bahkan engkau memiliki di sisiku kebaikan. Fatuhrijlahu taqatan Fihi syahadat la ilaha illallah. Maka dikeluarkanlah sebuah catatan kecil. Bertuliskanlah ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah. Kala an tasna' hadhil bitaqah ma hadih si jilad. Orang tadi berkata apa bandingnya. Bisa berbuat apa kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa. Kala innaka la tudlam. Dijawab engkau tidak akan didolimi. فتوضع البطاقه maka diletakkanlah catatan kecil tadi fi kifah satu kifah و توضع سجلات الكفه الاخرى sedangkan catatan dosanya di kifah yang lain fa tarajjaha la ilaha illallah ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah yang inilah inilah Allah, yang ini dosa-dosa. 99 lembar catatan dosa, masing-masing lembarannya sejauh mata memandang. Ternyata ketika ditimbang di hadzi Allah swt, thakulatil btaqah wataashat as-sijlat. Catatan kecil tadi berat dan catatan dosa tadi ringan. Khani fida azokumullah. Hadis ini sebutkan. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Bizzuhud dan juga oleh Ibn Majah dalam kitab Bizzuhud. Uh, Imam Ahmad dan Tirmidi dalam kitab Al-Iman. Dan juga Ibn Majah dalam kitab Bizzuhud. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa timbangan tersebut ada dua kifah. Satu kifah diletakkan catatan kebaikan. Satu kifah diletakkan catatan dosa. Yang tentunya sebagaimana kita katakan pada semua hal, hal ghaib. Kita tidak tahu seperti apa. Dan gak perlu tanya kayak apa. Allah Maha Kuasa dan Maha Bisa. Gak perlu menebak-nebak. Oh mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang bisa mengimbangi Beratnya kalimat La ilaha illallah Maka siapa yang tawahidnya lurus Kalimat La ilaha illallahnya benar Dan diyakini dengan benar niscaya diletakkan Langit dan bumi pun Akan tetap lebih berat La ilaha illallah Lawudiatis samawatu sab'u Wa man fihinna Raywallah Wal arduna sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamal fihiinna la ilaha illallah kalau 7 langit dan 7 bumi di satu kifah dan la ilaha illallah di kifah yang lainnya akan lebih berat la ilaha illallah liman yaquluha mukhlisha ini adalah bagi mereka yang mengucapkannya dengan ikhlas dengan benar dan sungguh-sungguh dengan yakin dari hatinya wagadi'ati insanun bidhunubin duna hadha fakazir Allah an yudkhaluhunna ada orang yang dosanya mungkin lebih sedikit dari orang ini tetapi dengan kehendak Allah dia masuk neraka padahal punyalah ilaha illallah sudah pernah kita sampaikan jawabannya karena setiap satu orang dengan orang lainnya berbeda timbangannya tidak sama ada yang berat ada yang lebih berat, ada yang sangat berat, ada yang paling berat, ada yang ringan, ada yang lebih ringan, ada yang paling ringan, ada yang lah syait, ada nilainya sama sekali. Subhanallahu Allah ayyuh fiqana ila ma yarda wa sallallahu Muhammadin wa ala tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdik wa syadallahi la ilaha illant asykuruka wa atubu ilaika wa